Jag är så trött. <laughs> hänger du? Hänger du? Ja du. Jag du har koka kaffe. Jag går hänger, med. <laughs> hänger du? med? hänger du med. Jag ska Nu hänger nu, du häng. med. Jag nu hänger jag med. Ja, Ja, välkommen. Det här är ett litet specialavsnitt. Vänta, vänta, vänta, vänta. Här, vänta. Mm. Vad har du gjort med introt? Ja, det är ett litet specialavsnitt. Jag skulle komma till det. Eller ett åtta bitars avsnitt Correcto Mundo, Det här är åtta bits avsnittet eller tv spelsavsnittet Lägger du på en sån här bitcrusher-effekt på våra röster känns så vi låter som pixlar. Ja! Eller, nej, det har väl Presentera det vem du är, Anton, och så lägger jag på bitcrusher ner till åtta bitar. Ja, bra. Då kör vi nu då. Jag heter Anton Alfredsson. Och jag heter Thomas, med Ja, precis. Ja, så låter det. Och bättre än så kommer det inte att låta idag. För det här är som sagt extra, av, extra avsnitt, är inte. Men det är ett specialavsnitt. Mm -hmm. Det här är specialavsnitt det här är special. bara tv-spelsmusik. Bara för er, jaha. Som jag har längtat. Jag med, fast jag inte visste. <laughs> så jag tänkte bara så här att vi ska nog bara luta oss tillbaka- och njuta av de här oljuden som, som kommer ur mm. högtalarna. Men vad nördigt och trevligt. Ja. Då kan det låta till exempel så här. Känner du igen det? Du har ju på tok för mycket fritid Thomas Melin <laughs> Nej jag har inte tillräckligt med fritid Jag har inte hunnit göra alla våra låtar i åtta bits It's the burning it. orange i alla fall ja. Jag har hunnit några av våra låtar Det vi hör här är alltså Burning Orange i 8 bits format, som om det skulle ha varit framfört på ett Nintendo-spelet. Ja, eller hur? Brinnar att man är en apelsin som går runt och squirtar på man annan frukt. skjuter brinnande apelsinjuice i ögonen på fiender. <laughs> på, på rotceller. När vi kan eh, tänka ut hur det här spelet skulle vara, alltså. Mm. Är man en, en apelsin? Eller är man oss. Kanske du. Man börjar första avsnittet med att vara dig som är på väg ner till Falun. Och så blir en apelsin längs färden. Ja. Och så du måste sitta hitta botemedlet som finns i Skövde. Mm. Och var inte optimalt i bakfyllan och ha det här i huvudet dock. <laughs> Men jag vill jättegärna höra hela låten. Ja. Applåder, applåder. Ja. Eh, tack så mycket, tack så mycket. Från första avsnittet var det där. Eh, alltså en eh, re Äppelsynden ja. Äppel hette avsnittet, ja. Mm. Låten hette Burning Orange. Den finns på Spotify nu förresten. Ja. Och på iTunes. Snart på alla låtar som har lagts upp där. Ja. Nu finns den även som åtta bitars. Eh, och då tänkte jag på en grej faktiskt. Ja, ja. Antons Game Rating List. Precis. Oj, nu, så nu var det jag ställd. Ja, så ja. nu ska Anton eh, bestämma sin topp tre gamla spel från 80-talet. Ja, 90 också. Oj. Nintendo-spel, Nintendo. Nintendo. Ja. Kan vi inte ha en Sega också? Jo, jo, vi slänger in. Bara re retro gaming. Ja, Super Mario behöver jag, nämnde jag ju då. Super Mario Bros 2. Ja. Som man säger på svenska: Super Mario Bros. Ja, ja men det spelar man ju. Ja. Det var ju kul. Det ska ju vara... Det är bros. Det är bros. Ja, Nej, men bros säger man. De är bröder. Ja, men det har alltid hetat bros och Sverige. Ja, det jag. jag trodde aldrig. Kommer väl bros som att säga det här jävla landet? Det är bros precis som Bruce Wayne. Som ja. Batman är alltså. Ja, ja Bruce så han het, Wayne. Han hette ju Super Mario Bros. Ja, exakt. Eh, men det kommer fram på tredje plats kanske, ja. Bara ettan? Super Mario. Super Mario 1. Har du det på tredje plats? Bros. <laughs> Vänta, börja om. Super Mario Bros 2. På tredje plats. Super Mario Bros 2. Ja. ja. På andra plats. Super Mario 64. Ja, okej. Okay. Till Nintendo 64. På ja. tredje. Det, det, det var ju fjävlar roligt. hej då! Och sen på första plats. Och nu. Det här spelar jag väldigt eller väldigt det spelar jag också. Mm. Sonic the Hedgehog. Ett ettan eller två andra? Alltså, liksom... Jag kommer inte ihåg vilket. Ja ah, men överlag. Men det var ju skitkul. Nej, nej, nej. Donkey Kong. Glömde jag ju bort. Ja men herregud, Ante, ta bort... då får du ju ta liksom lite ordning och reda oh. här. Men det går då... inte. Vi säger Donkey Kong på fjärde plats då, en bubblare. Ja, fast Donkey Kong är roligare än men Sonic 2 är väl roligast, kanske? Ja, men jag tycker sån... men Donkey Kong var ju kul också. Vänta, vad är Donkey Kong nu? Nej, men det är ju den här ä, apan, orna, i plural. Ja. Och så kastar man tunnor och så är det vild, vilda svin. Vilda svin? Som man kan åka på och, och i djungeln och så tar man bananer. Och... Ja, ja, just det. Eh, nej, men ta Donkey Kong på tredje och så tar du Super Mario 64 på andra. Mm. Ja, men ta Sonic först då. Sonic på första plats. Ja, jag vill ha Sonic. Har ja. du sett för övrigt att jag ska göra en film nu? Sonic the Hedgehog the Movie. Ja, en animerad. Ja, alltså, jag har hört talas om att det inte var så bra. Jag har inte sett. Alltså, du, ska jag... vi kolla på trailern? Det kan vi göra. Ja. Kan, jag har ju sett den. Jag kan, du kan ju få Då får vi Beardsoup reacts to the Sonic the Hedgehog movie. Trailer. Trailer. Ja, precis. Filmen är inte släppt än. Nej. Ja, ah, ringljudet, det är viktigt, det måste vara med. Här ser vi Paramount Pictures och sega loggorna och det är Sonic som springer genom skogen. Han ramlar ner i någon gruva eller någonting, han sätter i ett kassettband. Och Gangsters Paradise. Det är Gangsters Paradise. Och jävlar, han var inte fin du. <laughs> Men snälla någon, det är 2019, inte kan de ha CGI-effekter som är så där ful. Ser du, ser du? ja. Nu kommer Robotnik också. Ja. Jim, Carrey är, Jim Robotnik. Carrey är Robotnik. Men gud vad fult det var. Nej men så alltså här, så här, så här. Nu ska, nu ska jag skydda Sonic lite. Ja. Men det är 2019. Ja men, ja, men det, det, det är ändå bättre än alla din. Jag tänkte precis säga det. Det är 2019. Man kan inte ha så här dålig, blå, ful, specialjord. Jo just ja. Ja just ja. Det kan ja. man tydligen ha. som Eftersom... Will Smith. Det är väl bland det fulaste man har sett. Sonic ska ju se ut. Han ska inte se ut, ut sådär kanske Men vad är det? Är det smurfarna som har tagit över Hollywood Och bara gör ut fula blå ja, filmer? Ja det är Jag ser fram emot det, jag kommer ju att se den eh, Det hade varit roligt om de gjorde Super Mario Och animerade honom De ska göra en Super Mario film också i, ja, har du sett den första? Eller? Ja, den är från 1993. Ja. Den är lite speciell. Jag ja. tycker om den faktiskt. Men Nej. den är ju inte liksom Super Mario. Det är mer en Blade Runner Super Mario Matrix konstig Koopa värld. Troopa var väl en vanlig dude, var det inte? Nej, men han hade ju utvecklats ifrån en T-Rex till... Eh, vem är det som spelar? Anthony Hopkins. Det är Anthony Hopkins. Nej, det är det inte. Ah, Och svamparna ser ut som... Jag vet inte var de ser ut som. De ser ut som slem. Slem-bobber? Ja. Det var ett sidospår. Det var min topp tre. Vad är din topp? Varför kan vi aldrig spela in... Hä? Vad försöker du säga? Jo, jag tänkte säga så här. Vi spelar in poddar nu på söndagar. Mm. Det är ju ingen bra dag att spela in podd på. Nej, men det är vår våran dag. Men det, det är, är inte söndag idag för fan. Jo, men det är lite av en söndag idag. För men det känns ju som en söndag. Det ja. mår ju som en söndag. Det är första maj idag när vi sitter och spelar in mm. det här. Hur mår du Anton? Du verkar lite slö. Jag mår skit. Ja. Bra. <laughs> Nej, men när du kom med pizzan och fantan där så kände jag lite förhoppningar om dagen. Men då var ju klockan fyra. Jag Aha. har ju legat i soffan och det, bara att titta på tv var en stor utmaning för mig idag. Jag tog med fanta för jag tänkte att det ska vara lite C-vitamin. Liksom. Ja, lite men jag nyttigt. förstår ju det. Jag känner mig mycket fräschare nu. Ja. Nej, jag är helt slut. Så jag... var, var du ute på valborgsfirandet? Jag igår. var på Daniel Norgren och för er som inte vet vem Daniel Norgren är så... Googla. Fantastisk musik. Ja, Bluesfolk... Rock. Mm -hmm. Svinbra Dalarna, killen, bor på någon bongård och spelar här. Och byggt egna instrument av gamla kor och sånt där. Okej, okay, men du var inte på en bongård? Nej, jag var på Tonhallen. Okay. Och såg honom. Mm. En konsert. Så att en konsert. Att säga. Ja, mm. Tänkte jag. Då går jag på den och så går jag hem. Men icke då Nej. Då gick jag hem till en annan. Och så var det pyramidspel Sådana där man spelade när man var. Pyramidspel? Oh. Oh. Oh. Oh. Skulle du liksom sälja Skulle du sälja dammsugare till folk helt plötsligt <laughs> på fylla. Jag gick till kasinot och spelade själv pyramidspel i min ensamhet. Nej, det är sådana här kortspel. Man drar ett kort och så ska man dricka klunkar. Och så ska man gissa och så ska man få dricka klunkar tills det är jättemånga klunkar Det heter väl liksom på. drinking game? Det heter väl inte pyramidspel? Ja, eller... Du blandar ihop det där. Mm. Eh, jag vann... Ja. Tillsammans med allihop. Vad vinner man? Ja. man vinner en bakfyllan. Man vinner en bakfyllan när man ska podda. Ja, skit samma då. Din ja. topp tre vill jag höra nu? Ja just det, det där var en lång utsvävning. Ja, det var vi håller ju faktiskt på med en topp tre ja, då skulle jag kanske säga så här. Ja, då tar vi på tredje plats eh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, men just det. Svinroligt men också svinsvårt. Ja. På andra plats tar vi Bionic Commando. En kille med en radioskyrd arm höll jag på att säga. Men han, han har en, en arm som är Bionic. Alltså ja, en robotarm. Och så svingar han sig omkring. Eh, och det är väldigt cool musik till där också. Det känner jag igen. Ja. ja. man kan inte hoppa däremot. Det är inte av att man sig. Man kan bara svinga sig. Ja, det är, det är, är lite värdelöst. Och så jävligt svårt spel. Ja, ja, ja. På första plats. Ja, det får ju bli Super Mario Bros 3. Ja, det är ju det bästa Nintendo-spelet någonsin så det är det bästa. Det. That goes without saying. Okej. Okay, ja. Jag tar tillbaka tvåan då, så ser vi inte igen. Apropå tv-spelsmusik. Mm. Vet du, i Nintendo så finns det egentligen bara fem ljud man kan använda sig av. Ja, jag har ju sett någon, någon klipp. Jag tänkte att vi skulle lyssna på hur de låter på ett vanligt Nintendo 8-bit. Mm. Det är ett ljud. Eller så. Eller så här. Eller en... Ja, brus också kan man ju ha. Ja. Så det är de fem. Bruset brukar ofta vara percussion. Ja. Det? ja. Ja, just det. Man kan lägga in samples också. Ja, okej. Okay. Men samplingen blir ju då i åtta bitar. Högst alltså. Ja, ja, ja. Så alltså då kan det låta så här. Åh <skratt> ja, det där är det är väl en virvel vi hör här. Ja, fantastisk <skratt> fin stämd. Men lägger man ihop allt det där då kan det bli väldigt coolt. Coolt. Coolt. Som man det, säger. Ja, det kan bli så här. Det låter ju som en källarbana eller någonting man är nere i under jorden och slåss mot uh, fladdermöss. Ja, just det. Om vi tänker att det här är level två, hör du vilken låt det är förresten? Can someone get me out of here? Ja, från vårt andra avsnitt. Ja. Då är det väl jag på den här banan som ska försöka ta mig ur ett pannrum som håller på att explodera ungefär. Ja. Det låter lite som eftertexten av tillverkarna när det spelar klart typ. Ja. Det är lite den bilingen. Ja, det här är kanske snarare introt liksom. Nu har spelet börjat B2 Be spelet ja, börjar Antingen här. end screen eller start screen mm. ja, Jag tänker mig att man ska slåss mot en Exploderande värmepanna Som har armar och ben och ögon Som fäktas liksom Ja, jo, nu när du säger det Där vann vi Där vann man Tror ja. jag Eller så var det game over Så dog man Can someone get me out of here Coolt Som skulle låta som Nine Inch Nails Ja det gör den ju tycker jag Ja även i åtta, även i åtta bitar ja. Film Filmatiskt vi rullar raskt vidare med en ny låt. Eller, inte en ny låt, det är en gammal låt som vi har haft förut. Den låter så här. Iva. Jag tror jag har feber. Eller så är det min bakfylla. Vi lyssnar på Iva, sen tar vi en paus. den här banan, då är det ju vi kanske ute i rymden och slåss mot... Ja, men det här låter ju som en in-game låt. Slåss mot aliens. Ja. Nej, men den här stora pannan som vi slogs mot i förra avsnittet. Pandan? Nej, den här pannan. Pannan? Ja, exakt. Ja. Som ja. var alldeles precis... på först, första eller andra leveln. An andra leveln, ja. ja. Då slogs vi mot en skenande värmepanna. Men här så... är man ju på månen. Ja, då har vi exploderat ja. och flyger upp till månen. Ja, just det. Just det. Och där slås man mot också fladdermus. Det finns alltid Fladdermus överallt i alla. Är lite gubben på månen man slåss med? Man slåss mot ost kanske. Ost kanske? Ja. Ja. Eller man slåss mot Iva som är en överförstående psykolog. <laughs> man slåss med bra argument. Ja. <laughs> Ja, Vi tar en liten paus. Vi är strax tillbaka. För er kommer det kännas som bara en sekund, men vi kommer vara borta i Det vet man inte. en månad, ett år, två minuter. Vi är tillbaka och nu tänkte vi göra någonting helt annat. Vi tar en liten paus ifrån våra egna åtta bits ljud och går in på det här. Jag älskar våra bumpar, de är så obegripliga. Den här var otroligt vacker. Ja. Genomtänkt och välarbetad. Anton, mm. är du redo för lite mobilpoesi? Ja, jag har tänkt så här. Har du tänkt? Ja, jag hade en... Gjorde det, det Jag har förbrukat mina tankar nu för dagen. Det är här jag tänkt. tänkt. Ja. Vi ska börja som att skriva som ett sms till varandra. Okej. Okay. Så att man börjar med våra namn. Så jag skrev hej Thomas och sen fortsätter därifrån. Sen trycker du bara nästa nästa så får mobilen sen, ja. hitta på själv. det kan ju vara väldigt emotionellt det här. Eller så kan det bara vara massa mumbo jumbo. Jag lägger in lite atmosfärisk eh, 8-bits musik i bakgrunden. Ja, eller beroende på då, vad det är för stämning i smset så ja. kanske vi får lägga på lite. Vi ska se vad vi hittar. Lite annat. Mm. Ja. Vad har du skrivit till mig? Nu kommer det första på svenska. Hej Thomas Kan vi göra om hjärtat mitt Jag är bättre på det visuella än att gå Kanske få kika tillsammans någon gång För att få vara med om det funkar bättre På det visuella än att gå Gå Åh <här> oh, vad djupt och vackert Ja varmt. det är djup Djuplodande poesi från Antons telefon Ja, Ska vi se hur det blev för mig då Ja min telefons sms till dig. Hej Anton. Det är en förolämpning det. Jag hämtar dig. Mer info om vad du menar med det. Det är alltså inget skämt. Hej då till dig Ullis. Du är en kämper du Jonas. Det där låter ju som en vanligt fylld sms du brukar skicka. Jag har säkert skickat det smset någon gång. Ja det, det, det där har jag i historiken. Ja, vi är på engelska då. Skriv typ mitt namn och sen hello. Ja, uh, hej då kanske. Hej ja. hey, Thomas. Okej, okay. Hej Thomas, starting to feel the pain in my head. I think it's just a little bit of something that you don't want to hear from me. Bananas. Ja, okej. Ja, nej jag har inga ord. Okej, okay, vi ska se vad jag har hittat på dig då. Anton, hello to you. The decomposing of the barbecue. Never att jag har skött mig. Vad fan hände med din autokorrekt där? Jag vet inte. Har du det är en svängelsk översättare ja, också? Den, den, efter never så byter den till svenska. Never att jag har skött mig. Never att jag har skött mig. Så där kan det gå när vi är på djupet. Det är ju som sagt ett specialavsnitt det här och vi fokuserar på 8-bits musik. Ja. Unspoken mm. Honors där vi försöker härma mus. Mm. det hörde man. Ja. ja. det här är ju en mörk bana mm. med facklor. Ja, precis. Vi är en grotta eller Ja, någonting? det här är nog grottigt. Det är något. Skelett och grejer man slåss mot Varm korv. Skelett som kastar varm på en. På oss. Okej, för att sammanfatta Beard Soup The Game hittills så har vi alltså börjat med att Anton kör ner till Falun till mm. Burning Orange, eh, liksom stage 1. Ja, just det. Då ska man väja för brinnande apelsiner. Ja, precis. Och ja. sen i stage 2, då är man Thomas instängd i en... Eh, Kamin. Instängd i en värmepanna som håller på att explodera och sen slåss man mot den värmepannan och så sprängs man, och åker rakt ut i rymden, hamnar på månen, slåss mot fladdermöss Aliens. Aliens, ja, ja precis. Ja. Och en psykolog som heter Eva, Iva, som är bossen på level 3. Och där får 3. man ha väldigt bra argument då för att förklara ja. varför vi ska fortsätta med podden, kan det ju kanske vara. Och hon säger, exempel, hon säger nej. Du, den här uh, Unspoken Honors som vi spelade alldeles nyss, den lät ju lite som Zelda. Jag glömde ju bort Zelda. Det har ja, men Zelda, ja. Det är ju säkert det bästa. Vi sätter den på plats... Noll. Vad hette det med masken? För att noll eller? är lägre än ett så att det blir ju först. Då. Dan Dorman glömde vi också. Ja, det är inte så i, i retro. Eller Den håller kan... ju stånd fortfarande. <laughs> du. Ja. Nu blir det bonusbana. Ja, jag ska bara. Uh, mm. nu. Ja. nu. blir det bonusbana. Och då är det dags för tårta. <skratt> Riktigt bara se hur det flyger pajer och tårtor som man ska ja. svälja här. Och så flyger man flygplan, den är ja. flygbana här. Ja, ungefär som... Åh, oh, det är också ett väldigt bra... men Baloo, vad heter det? Tailspin. tailspin Också ja. ett åtta spel som man spelade när man var liten. Och då flög man. I ett litet, litet flygplan sitter ah, en stor, ja. stor, stor björn. Och, och flyger omkring, det är Make Tailspin. Ja. Jag gillar alla bin i bitcrushad. ja. Och så är den här banan. Ja. Att vi ska fånga tårter med flygplanet. Och då får man bonus. Det är sån en bonuslevel. Här, alltså. ja, ja, precis. Så då får man ju extra liv och grejer. Va? Man bygger upp sig mot den sista fighten kanske. Ja. Nästa boss som kommer. Ja. Och vem tror du är bossen? Uh, mis... Mr. Aladdin. Mr. Alligator. Det är faktiskt en boss före. Det kommer en liten miniboss som heter King Kong. Ja! Liksom. Ja, det... det är klart att det är svårt. Det låter ju som en bosslåt Man ska ju klättra upp för, vad heter det? Empire State Building samtidigt som man slåss mot King Kong. Ja, precis. Man, på vägen upp. Man ska ta sig först upp på Empire State. Och så har man bara en revolver att skydda sig med, liksom. Ja, precis. Vad måste man ha för liksom, extra vapen för att klå King Kong? Är det en jättestor mm. banan man ska drämma i huvudet på honom? Eller Nej, va? det är nog tårtan. Ja, men tårtan ja. som man har sparat på förra bonusleveln. Man får ju en sån här alla-bind-superattack- om man sprutar grädde i ja, en valfri så. hålrum. Ja, så då liksom... Fyller man man King fyller Kong King Kong med grädde. Med grädde ända tills han exploderar. Ja, precis. Och det tar ett tag. För att han är jävligt stor. Han är jävligt stor, ja. Men ja. om man väl har lyckats med det. Jag honom med tårta och grädde. Då kommer han falla ner från Empire State Building. Ja. Bara slå i backen. Och så blir han en... en maräng. ...död apa. Ja. Men då... Ja. Upp ur asfalten kommer... The Master Gator Nästa boss <här> Han evolvar till Master Gator Precis Och då går alltså han runt och runkar <här> <här> <här> <här> Och då får man så att han inte ska ihjäl äh oss ja, ja visst Och då ner våra byxor och ge oss en rejäl jävla omgång Varför vara försiktig där Mm det var inte jag som kom på det. Det är bara jag som har gjort musiken här nu. Jag ställer mig inte bakom de här det det. reglerna som du hittar på. Mastigader. Mm. Ja, det här är ingen lätt boss. Nej, herregud. Man måste ju ducka för projektilerna. Han ja, man måste ju ducka. Hur ska man liksom... Nej, det gäller att vara skyddad. Ja, ja man måste vara skyddad. <laughs> man tar ha kondom. Och man tar en kondom över sig. Och då kommer man inte åt. <laughs> Jättekondom. Ja. Då, då kan han inte ta oss. Då inte nej. Ta oss. Så då, man ska inte döda den här. Utan man ska ju bara ta man, sig. Jag ska ja, fly. Du kan inte döda. Honom. Nej det går inte att döda Master nej, nej. nej så är det. Så man ska du måste liksom... tillfredsställa honom. Så att du... han blir trött och somnar. Ja. Och då måste du ha kondom. Eventuellt har jag klippt bort allt det här. <laughs> men vi får se. som tar över här. Ja, nu kom man. han. Nu på att somna Nu kommer att smyga sig därifrån. Ja, precis. Bakvägen. Och där kom sista. äh. <laughs> Vi måste ju göra det här spelet. Alltså. Ja. Det är inte ett barn tillåtet för fem öre. Nej, kanske. absolut inte. Nej. Det är, även fast det är ett spel och det är åtta bits- så det kommer vara jättegullig grafik. Det kommer vara väldigt grafiskt. Ja. Det vara. Nu pratar jag som att vi verkligen kan göra det här- men jag har absolut ingen aning hur man- sk skulle få väg det här spelet ut i verkligheten. Men jag tror pitchar vi det här till Ubisoft eller någonting- så tror jag de säkert skulle höga tänder. Ja, eller Nintendo. Ja, Nintendo kanske är bättre. Du... Mm. Det är faktiskt en boss kvar. The final form of the boss. Aha. Och han kommer här. Åh nej. Och nej, och nej, och nej. Vad fan ska vi göra? Ja, men det hör jag ju att det här är omöjligt, Bana. Ja, men vi måste ju ha en maskingevär, eller en. Ja. Det här, är, det här, det här är, går inte. Men testa med bazooka, skjuta honom, ja. skjuta honom. Ja, nej. Jag prövar och laddar ut, men han har ju inga pengar. Nej. Han är så girig. Han tar ju alla våra pengar här. Ja, det är The D-boy som kommer emot oss här. Och jag vet inte fan vad vi ska göra. Alltså, men kasta stenar på honom. Ja, bara. eller kasta spare change på honom. Ja, men det är ju en jättebra idé. Vi måste, leta reda, vi måste leta reda på pengar. Vi ger honom en dollar bara, så ge, går han sin väg. Ja. Har du några pengar? Nej, det är från förra banan. Det är ju Mastigator som betalar pengar. Oh, men... Som vi sedan måste ta och ge till Can I Be The D-Boy. Syn att vi inte fick tag i några pengar på förra level. Fan. Nej, då måste vi hitta på någonting annat. Ja, det låter väldigt ondskefull den här låten. Alltså. Nej, vi... det blir ju game over ifall vi inte klarar nej, av det Nej, då får man börja om från Burning Orange igen. Åh, oh, nej, nej, nej. Men, men det måste ju finnas någonting vi kan göra. Fort! Pappan, pappan kommer! Pappan? ja. Han pappa... släpar till han i ansiktet. Fast pappa... pappa slår honom. Ja. Nej, nah, han gick bara ner till halva. Det är, det är inte helt... Du ser... Han är förlorad i alla fall halva sin livstatus. Ja, men du ser livstatusen där. Den är bara ner till hälften. Men vi måste... Nej, vad fan ska vi göra nu alltså? Hm. I bling bling your Om ni skyndar och skänka pengar via Patreon kanske. Ja, oh, där har vi lösningen. <laughs> Då går det är våra, som ja, det våra Patrons. Och där fick vi betalningen ifrån Patreon. <laughs> Tack så mycket. Våra Patrons har räddat oss från detta öde. Det var alltså Can I Be the D-Boy som kom och försökte att. Döda Jag älskar och uttala det. Can I Be the D-Boy. Ja. ja det bra. Vi klarade ut spelet. Tack vare er. Ja, det var inte lyssnare. lättaste, Det var en resa. Ja i åtta bits världen och i en bedrövlig vakfylla. Men vi lyckades ta oss igenom. Vi har Patreons. Det finns några stycken och vi vill ju gärna ha fler. Gå in på patreon.com-beardshop mm. och då kan man söka reda på oss där och ge oss en dollar, två dollar fyra, fem, ja... Får man bestämma själv För ge oss dollar. en miljon om ni vill. Jag tror inte det går. Det är någon, någon slags gräns där. Finns det det? Ja, men prova hur mycket ni kan ge oss. Ja. I så fall så får vi ni tillgång till... kan till nästa gång. Ja. Töma, töm era sparkonton <laughs> så gör vi test. Ja. Och ifall ja. ni gör det, då kommer vi lägga ut ett otroligt exklusivt extra avsnitt. Ja, ja, ja. Det finns massa extra avsnitt där. Eller så åker vi till Mallorca eller någonting. Det här är ju nödavsnittet från helvetet som vi också skulle kunna kalla det. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det här. Du mm. det kommer en bonusbana. Ja, okay. det här är en låt som jag har knåpat ihop själv bara. Ja, okay. Jag kallar den för Space Waste. Ja, ja. Ja. Vad sa du Får du på sommar? Jag vill vara med, men låt det inte bra. Nu jag lite också. Ja, det här är en bonusbana när jag har skickat ut dig i rymden. Mm, när du lättnar på mig att du alltid är bakis är när vi ska spela in. Ja. Och som något Ramstein skulle kunna gjort. Ja, Han är ganska rå, det är lite Ramstein över mm. det här. Alltså. Pixelstein. Ja. Ja, men det var faktiskt allt vi hade att bjuda på oh, idag. Det var ett då. lite konstigt annorlunda avsnitt, men det är så vi gör avsnitt nu för tiden. Det blir bara konstiga avsnitt med undlig musik och eh, annorlunda utflykter. Eh, apropå annorlunda utflykter, man kan göra en liten utflykt till Pipeline den 14 maj 2019 om man lyssnar på det här innan dess. Aha. Då är Joachim Ljungfeldt som var med oss i ett avsnitt i skräckavsnittet. Ja, ja just det. Där vi gjorde en spökaktig skräcklåt. Han är där och sjunger vackert med ja. sitt band Kral. Ja. ja! Det är alltså på pipeline den 14. Det är en tisdag och det är insläpp klockan 18. Jag tänkte bara vara lite schysst och. Puffa för det eftersom att... promotion Ja, eftersom han var med för några ja, avsnitt Och då får man veta vad som händer i Sundsvall också. Ja, mm, crawl. Det betyder krypa på engelska. Ja, och ifall man är bakis, då kan man krypa dit. Låter ju som en grej för mig. <laughs> Nej men du, vi, vi struntar i det här nu va. Du, ja. nu så lyssnar vi igenom alla de här låtarna i sin helhet. Och så bara deckar vi soffan här. Oh. Anton. Nej, jag gr gr gr gråter bara lite. Det låter bra. Ja, nästa gång i Bedshop ska vi... Nästa gång, då är det ju faktiskt... Ja, det råkade jag säga förra gången att vi skulle prata med Jocke och Tage från Finland och göra ett 80-talsavsnitt. Ja, men det har vi ju gjort. Vi har spelat in det, men vi har inte klippt färdigt det. Så det kommer nästa vecka. Det blir kul. ja Det blir riktigt roligt Det blir ett träningsmontage. Då ska vi få dig i form, Anton. Jag är mycket bättre form då. Eller ja är vi det? Ja, det får vi se. Ja, det får vi se. Den som lever. Det får vi se. Ja, ja. lever jag. Tack för idag. Den är trång. Ja, tack.